Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till Spoilervarning! Varför så allvarliga? Nikolaj, det är helt fel film. Och helt fel årtionde. Och fick mycket seriös program? Serious face! Ja. Det här, det här finns inget rum för skämt. Men varför ska jag inte få leva i nostalgin av anno 2008? Uh, för att Heath Ledger, I guess. Men Nicola, det är inte alls samma värld som vi lämnade för På den tiden så kunde man skämta och man kunde liksom göra en massa saker. Man måste ta sig själv uh, superseriös nu i 2019. Ja, det, det, det, det är sant. För du vet, vi har alla justice warriors överallt som söker social rättvisa för alla och en vara. Och det är ju jättebra. Ska ju definitivt styra riktningen vår filmindustri väljer att ta för tiden. Mm. Mm. Ja. Men så ibland så kommer det ju en film som nästan är helt från sånt här trams. Vad <laughs> som? Som <kämt> och humor? <laughs> <laughs> ja, ja, men det känns som att när såg du en film... Som inte hade ett politiskt agenda sist. Eller som inte gick de här uh, sociala rättvisa för kämparnas agendor. Att jag menar det var skönt. Det, det var liksom att som att släpp hela satsen i en uteliggare. Så arsler Det var som wow. Det har man inte gjort på länge. Ja. Vilken intressant mm. analogi Sami. Ja, alltså, är, vi ja. är vi faktiskt ett sådant program? <laughs> jo nog kanske lite. Why so serious? Indeed. <laughs> Okej, okay, jag håller med dig. Så är det. Yes. Mm. Det var Nikolajs fel därför. Det. det blev så äckligt. Ja, men jag försökte inte, inte placera där, den där liksom analogin liksom hit på min sida. Nej. I just did! Det fungerar jättebra, det var super effektivt. Okej, okay, hej! Välkomna till vårt programmet nu igen. Spoilervarning! Spoilervarning, ja! Och där så recenserar vi ju sheet. Och idag nu då så ska jag recensera den här Joker-filmen. Yay mm -hmm. Min son. Ja, men äh, triggevarning at gmail.com. det kan man även skicka spoilervarning fanmail. Så att äh, vi väntar. Ja, vi ja. väntar och väntar och, och väntar. Och klart så kan ni skicka era bästa och kortaste skämt till oss på Twitter. triggar varning ett. Mm. En speciell elage till personen som skickar upprepade usuk. Att we know Jag behöver inte påminnelse. Och sen finns vi på Facebook också. Kom då, stäng du med. Uh, men mm. för att vandra nu då från ett, en form av ansiktsklät till ett annat. Jag kan... Uh, mm. som vi brukar säga alltså vad är dina så här första tankar, vad är det som hoppar ut när du tänker på den här filmen uh, no. det, det är en film jag, jag vet inte egentligen vad jag gick vad jag gick till den här filmen med för förväntningar direkt det var uh, det talades ju före den här filmen väldigt mycket om uh, då Phoenix uh, rollprestation eller rolltolk mm. så, så jag gick ju kanske till den här filmen och, och bara ville då gärna se att, att hur, hur tolkar han då Joker som ändå en, en karaktär som nu har sitt diverse olika varianter här under ens egna livstid också. Jo, att nu tillhör jag ju en av dem är kännligt få som inte är särskilt imponäran av Att ledger så Lugna nära. Jag tänker låta ut nu. Jag tänker inte tala med dig numera. Okej, okay, äntligen, äntligen så blir det lite dekorum här i programmet. Och du, just du som sitter och lyssnar på nu. Sätt nätangen, borde och liksom pluggna ner dig. Du behöver inte skriva ditt magnum opus. Jag bara säger att hans, hans tolkning var dålig. Men det var en total nonsens tolkning. Därför att det, det går igen på det här som vi har diskuterat i programmet för Att han var ju bara en sån här savant Som magiskt kunde förutsäga allting som skulle hända. In i minsta minutiösa detaljer som att karaktärer pausa just här och titta på just den där fågeln. Och saker som du absolut inte kan förutse hur för du än gör. Så att antingen så är han helt synsk eller magisk. I vilket fall det förlorar liksom sin pondus som en så här super serious try hard film. Eller så är han bara vansinnig och saker bara händer slumpmässigt. Och det finns ingen rimmed eller och bara verkar fungera. Som man planerar och jag vet att Mickey's gillar när saker går bomborna. Heat Ledger kommer att. Och... Men det är nonsens. Det märker ingen sens. Men Sami säger du inte att Heat Ledger kunde spela bra, som jag kan då. Kunde inte spela bra, fast det var en nonsensfilm. Och du minns väl att han dog? Jo, och, och jo, jag vet. Och jag minns. Och jag säger, som sagt, inte att hans tolkning var dålig, men det var en nonsens tolkning. Och jag tycker att den blev kanske lite extra hypad för att <coughs> jag vet, Hitler knarkade ihjäl sig. Så ja. Det tror jag. Um, Så. So, I'm just saying my dudes. att so, Why so serious? Uh, Så so, det, det finns ju den och, och det känns ju som att den är ju som på sätt och vis den här tolkningen över alla andra tolkningar som folk hela tiden jämför med. Med en liten parentes runt Mark Hamill som rösten som jag kan i nästan alla inkarnationer som räknas i så här tecknade av um, mm. Så, um. ja, har du, har du fått tillräckligt lite med att kacka på Heath Ledger då? Men jag har inte satt några avföring på heat ledger. Jag bara säger att liksom, man kan inte bara liksom bulta in hela knutnäven i fittan liksom, utan orsak. Att man måste ju som, som arbeta upp till det. Liksom, lite smäk och lite puss och lite vin. Och liksom att, ni, att ni, ni bara älskar det. Specifikt att... i den ordningen. <laughs> ja, allting ska upp dit till sist. Nej, men jag, jag bara säger att... Liksom, ni, ni, ni, ni jag vet inte vad jag ska kalla er liksom lite sjuka därför att om någon säger att är att det här är bäst och han är bäst eller hon är bäst och det här är fantastiskt så är det som ja! tårar i ögonen och liksom golfklapp direkt alltså, att jamen, but why liksom vad, vad är det som driver det och att jag vet att den här filmen har väckt starka åsikter. Uh, ja det har den. Det har den ju definitivt. En sak. Som jag har gjort på senaste tiden. Förutom att basha hit Hitler. Så är ju att. Jag har försökt att nästan med våld. Undvika trailers. Jag säger okay. absolut inte yeah. trailers. Liksom på min fritid. Liksom på internet eller någonting. Wouldn't be caught dead. Uh, men också. Yeah. På, när jag går till på bio så brukar jag försöka tajma det så att jag kommer just när trailern är slut så att jag kommer bara stä ner till filmen för det är ett otroligt sätt att spara 20 minuter och jag tycker inte att det ger mig någonting. Jag blir bara arg att det förstör bra filmer som jag skulle vilja se och det påminner mig om hur otroligt så här generisk och så här reduktiv shit det finns där ute. Men Uh, nu efter att jag har sett den här filmen så tänkte jag att ja, jag ska se trailern ut i jåkan. Och man har spart, ja. men holy fuck. För det första var det som att det gav intryck av en helt annan film. Och sen det fanns ju så mycket där som inte alls ens var i filmen. Uh, ja. ja. Så, ja. Men, sen man tänker man som bara att, liksom, att, oh my god, de tänker göra Shakin tror jag man ska säga egentligen den nya hit Ledger eller någonting? Uh, och att, mm. efter att eftersom jag såg filmen innan. Jag såg det bajset. Som att. Det ah, som liksom var trevligt att jag som såg filmen först. För att. Alltså ja, helt nonsens. Men Jag förstår att det så här de måste sälja filmen. Och att om jag skulle ha sett trailern. Och vara liksom en sån mouth breeder. Som gillar går igång på sådana här filmer. För du vet jag kan inte få nog. Så då ska jag bli väldigt besviken för den här filmen var inte alls så. det var ingenting som The Dark Knight i någon incarnation. Mm. Mm. Uh, Nej, inföter inte jag någon, jag tyckte att trailern direkt uh, lovade eller antydde att det här skulle vara. Wow! Ja, liksom, jag tyckte att... Vi, Okej, okay. det här är min liksom, bögiga åsikt. Ja. Men jag tycker ju okay. som att, mm. uh, liksom, I know, I know. Uh, jag gillar att ligga med män. Så det är därför jag har möjligheten att, att öppna mig själv till analys och liksom intellektuellt tänkande. Hur nu? Jag tycker bara att det här är ju egentligen en ganska långsam, introspektiv film. Uh, som på sätt och vis, alltså den behandlar ju allt från is, isolationism hur det känns att på sätt och vis stå utanför allt till och med utanför sig själv och så här jag säger inte att den här filmen även är en hyllning av att sig uh, vara sociopat eller liksom att, att på sätt och vis att det glorifierar uh, sjuka människor som tar till våldsamma drifter men att jag tycker att den som är ganska så här ärlig there by the grace of god goes I eller någonting Uh, när man säger den trailen så får man ju en ganska så här intryck att det här är en ganska fartfylld actionfilm som behandlar på sätt och vis Jakans uh, räsning till whatever the hell han blir i slutet av filmen och det är som att det är inte alls poängen det är inte alls fokus och det ger en helt felaktig bild av tempo till den här filmen så att det finns ju mm. nog så här, trailers som är mycket värre. Jag tänker ju bara på den här The Death of Stalin till exempel. Oh boy. Ja, jo, jo, no, det, det är ju kanske ett extremfall. av hur, hur missvisande jo, jo. en trailer kan vara. Ja, men de skulle lika bra kunna ha buffla som dansa tango med varandra. Det ska ju ungefär varit lika mycket sens. Men jag bara säger att den det är kanske en aningen oärlig trailer. Mm. Och jag fick göra ja. slutresultatet ändå var mycket bättre än vi säger vad trailern alluderar till. Så. Mm. No, det, det var ju intressant att den här trailern i princip visade så gott som alla scenar där då, karaktären Arthur Fleck, Fleck. I, i princip då, gick omkring i den där så att säga fulla munderingen. Mm. Ja. Att, att, att i princip så var den här uh, tiden som då, då hans persona uh, som kom fram så, så var ju var ju en kanske en tacksamt liten del av det här att det var inte. Mm. För det kan ju hända att det skulle tappa en del av sin effekt ifall det skulle vara mera. No, also, jag tror att om vi talar om ända polariserade åsikter så måste man ju börja med en väldigt specifik grupp. Uh, Eftersom jag lär lite i här så måste jag nu andaktigt men bestämt med be alla Batman-fans att lämna rummet. Alla Batman-fans kan nu lämna rummet. Okej. Okay. Har de gått? Okej, okay, bra. Jag hatar de, de människorna. Uh, alltså, det kan inte finnas en... Så här lägre intelligenskvot för någon sorts fanbase, med en väldigt stor parentes runt riktigt inbjudna Star Wars-fans än liksom Batman-fans. För att de är riktigt på en sån här nivå att jag tycker Batman är bra för Batman är stor och stark och, och han slår jockan i ansiktet och, och jockan är så smart och, och, han, och han är dum och Batman och sen kommer Robin och så. Och. På en sån nivå. Att det enda som de vill ha är mera av samma. De bara sitter och äter där med liksom sina stora, träga, kramagna och Och att den minsta avvikelse från den här etablerade formeln så gör de helt vansinniga. Mm. Och som att men det är samma grej hela tiden. Och det som ja. gör dem riktigt kåta i byxan så är ju den här nästan oförklarliga, nästan erotiska. Uh, twisten eller liksom eviga kampen mellan just Jakan och Batman och de har försökt så många gånger ja. att förklara det och, och analysera det och jag är som att, men är det liksom så intressant på riktigt mm. och att jag tycker ju att Batman och Jakan som utsträckning är nästan bäst när de är totalt avskilda från varandra Därför att då kan det ibland hända att man får ett sån här guldkor som den här filmen som inte är som så fucking nätung med de här Batman-boyerna där man måste alltid göra samma sak likadant uh, och att uh, jag, jag vet till exempel att den här filmen måste de med, med våld också trycka in en liksom Bruce Wayne och en Bruce-förälder blir mördad yeah. och sen uh, jag menar jag, jag satt ju yeah. och liksom gjorde min teatraliska suck för att, som att we know it men jag måste väl vara glad att de gjorde en större grej av det. Det hände med i förbifarten. Men jag förstod då att det måste vara där. För att annars skulle folk helt få något färdigt huvud. Och de här människorna säger jag nu lite generöst. Så de har ju nu tagit internet med, liksom, med sina högsta fan. liksom, what is this crap? in Phoenix eller liksom helt gay. Och liksom, vad är det här för homofilm? Och för liksom, kan ni göra en film där jag kan liksom är smart och inte bara står och hela tiden och liksom faktiskt göra någonting som Batman får komma igenom på käften och liksom, varför gör inte en bra film? Därför att jag vet inte. Det känns som att du ja. talade med de här människorna? Kanske du inte ska göra ja. det. Kanske det är det som är no. punkterna. Ja, no, alltså no, jag måste ju säga att jag håller med om att den här Batman-Joker-konflikten i, i sig mm. som, som ska vi säga det här den centrala delen av någon film så, eller, eller spel för den delen när jag tittar på Arkham-serien. Mm. Uh, så den, den har ju gjorts till döds så många gånger om. Ja. Och... och och, och, men det är ju det där att det är ju igen det här är ju kanske något vi diskuterar ett framtida avsnitt men sen är ju pandering det är otrolig pandering ja, och, ja. Och, det, och det är också den typ av pandering som inte nödvändigtvis bara gör uh, liksom den typ av material som någon viss fangrupp vill ha utan det är också en som typ som gör material som de de alla att gilla. De forsärar en standard på folk som man inte får bryta. Och att det är det som är liksom så sorgligt. Jag tycker att vi har diskuterat serien Gotham tidigare. Mm. Uh, yeah. Men jag tycker den största, det största slöseriet är att ni hade en serie om staden Gotham. Och första säsongen mm. var jättebra. Visst, det blev lite campy och liksom så där villain of the week. Men det var fine. För man fick ändå följa med liksom som Penguin och sådär. Man fick se sådana progressivt uh, liksom så här, narrativ där man fick lära känna karaktärerna bättre och man såg de gick igenom och att du, man tänkte som att, ah, men vet du, det här är före fucking Batman. Och det här kanske man ser hur gott yeah. den blev så korrupt och vad som hände och sådär. Men att de klarar ju sig, inte ens första av sig så ska de trycka in Bruce Wayne. Och ju längre det gick så det som liksom att Bruce May hela tiden där. Spät, men han är inte ja. Batman än! Liksom, kan mm. ju stop! Och att, jag tyckte det var så trevligt med den här filmen så att jag, han är inte liksom Mark Hamill som skrattar liksom vansinnigt hela tiden. Och jag älskar Mark Hamill, för mig är han de, den de facto jag kan, för jag verkar med Batman The animated Series. Och liksom. Mm. Jag tycker att jag kan som den här ska vi säga tecknad serie skurken så gör sitt jobb ypperligt. Jättebra. Men man får också göra vuxna filmer där jag kan inte ska liksom käla typ solen eller någonting. För att det är liksom löjligt och liksom det är säpe. Och i något ställe så blir det bara liksom samma skit om och om igen. Och att om man någon gång gör en liten vuxen film som utforskar någonting. Det enda ändå jag kan men det kan vara en annan form av honom. Det kan vara en alternativ inkarnation det kan vara någonting nytt. Så tycker jag att det dummaste man kan göra är ju att inte fungera då den här tolkningen på sina egna meriter med den här premissen som filmen presenterar. Eller måste man med våld försöka jämföra honom med helt andra inkarnationer av Joaken i helt andra premisser. Och som att, men du kan ju inte göra så. Det är ju som att liksom bara våldsamt dra en grått ut i den och sätta honom liksom i kirurgkläder och som blir arga. Och men jävla dumma grottmänniskor som inte ens kan göra lite hjärtkirurgi What the fuck? så, ja, men, liksom. så att, men de här människorna är ju sjuka på sitt eget vis och det är ju de här människorna som aldrig kan acceptera att det finns nyanser till någonting utan det är ju svart och vitt och, och så är det bara och du måste placera folk i fack och du måste göra det aggressivt och alla som inte håller med dig är i huvudet och ska stänas till döds och alla ska spotta på dem efteråt och sen ska man instagramma det och det ska vara total shame och alla som inte gör så här så ska som hängas ut offentligt och så är vi tillbaka på social justice warriors och deras många rörelser igen så, ja. men, men jag började fundera i så att du, du talade om vad den här filmen försöker berätta. Och Jag, jag sa att funderar faktiskt på det här: vad, vad ser jag i den här filmen? Vad, vad har den för budskap? Mm -hmm. för, för jag tänker en annan sak som har diskuterats här och som nu ska ha väckt en viss kontrovers så är den här tanken på att den här Då skulle glorifiera ja. de här faktorerna av så att säga. Uh, om man då talar om liksom sociopati uh, att, att, att det skulle förhärliga mental ohälsa uh, mm. uh, och, och att det, det skulle också glorifiera det här våld i den här filmen det här, är, det här är saker som jag personligen frågar mig själv så här efteråt att såg jag något av det här som jag ja. som jag upplevde att, att skulle fylla de här kriterierna för att, jag tänker, liksom förhärliga uh, våld. Ja. Uh, och, och då går ju mina tankar kanske till den här uh, famösa uh, Bruce Willis-filmen som vi recenserade här för en ja. tid tillbaks. Ja. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, tyvärr, men det var en, det var en uh, ny version av en gammal Charles Bronson-film. <laughs> Uh, jo, och och på talmat tal för härliga äh, vapenvåld ja. så, så tycker jag att den här, den här filmen var ju i. mycket den var mycket death -wish. nedtonad. Ja, tack, definitivt. Ja. Men det var, den, den här filmen var väldigt nedtonad tycker jag. Vad gäller. Vad gäller att, att det var ju snarare det där att när våldet mm. skedde så exploderade. Um. Och det var, det var liksom det var snabbt. Det var ganska liksom så där. Liksom det var det var nu förhållandevis brutalt. Och sen var det sen var det liksom snabbt över. Att Det blev en sån här det kändes, ganska, det kändes kaotiskt. Och jag tänker att det var ju kanske då en, en grej som du försökte antyda genom den här filmen, att den, är, den är mera kaotisk. Det här är, det här är berättelsen om en en seriemördare. Men mm. Men jag vet inte, liksom att vad säger jag med att det här är specifikt liksom Joker? Och, och, och jag vet inte om jag direkt kan sätta fingret på att känns det här som, som Joker? Eller att mm. det här i princip kunna vara en, en helt annan film. Ja. En, en helt annan karaktär. Mm. En annan seriemördare. vars skulle vi säga, start man får se under den här den här filmen då. Två timmar lite på. Um, alltså. Vad gäller våldet. Så måste jag väl säga. Ja. Att, um, jag tror alltid när du har en karaktär. Som Joker. I någon som helst inkarnation. Så blir det ju på sätt och vis. En hyllning av sociopaten. På sätt och vis. Därför att det finns ju en viss sensationalism. Som kommer med den här karaktären. Och nu har ju uh, Todd Phillips sagt själv att, att uh, han lämnade lite öppet om uh, den här karaktären faktiskt blir The Joker. Som vi känner honom ja. eller om han bara inspirerar någon annan till det. Ja. Mm. Uh, men att uh, jag tror ju att du kan ta vilken Batman-film som helst där. Vilka medier som helst jag kan figurera, och han presenterar ju på ett sådant sätt att vi ska bli lite imponerade och vi ska bli lite fascinerade. Ja. Och att jag är ju jag menar, så är bara på den här fankulturen som jag diskuterade tidigare: att folk är ju besatta av den här karaktären. Så att mm. det faktum att Jacqueline uh, Phoenix är lite våldsam och lite crazy, mm. så. Mitt så här utbildade svar till det blir ju the doy. Därför att, well, hur skulle du annars göra det? Då? Ja. Uh, ja, nej, nej, alltså jag, jag, jag säger ju också det att inte jag tycker att det där det här liksom, jag tycker att det här våldet det våldet liksom det våld som förekom här så var ju det kändes inte som att det var liksom, det var inte heller omotiverat. Mm -hmm. Att jag tyckte att det, det, det hade ju sin roll i den där att föra Föra den här liksom berättelsen framåt. Mm. Att att om man just talar om det där att liksom beroende på att är, är våld bara där för att visa visa mål och äckla. Nej. publiken. Eller är det där för att det faktiskt har en det har en betydelse i det här narrativet? Ja alltså, jag. Jag tyckte ju aldrig att på sätt och vis det här var omotivärat. Det kändes mm. som att den här karaktären, alltså på sätt och vis, även om den här karaktären uppenbart så hade lite svårigheter att hantera verkligheten på sätt och vis. Att, ja, att, jo, alltså, och det framgår ju som en mycket icke reliabel berättare. Jo, men, han, eller... På sätt och vis tycker jag att han är en väldigt trovärdig vittne vad gäller berättarstilen. Jag menar, det är ju inte en berättarstil som på sätt och vis tar saker från hans perspektiv nödvändigtvis. Uh, men att... Uh, jag bara... Jag tappade helt råd. Vad höll jag på att säga? Alltså du, du sa att här, du tycker att det här valde hade... Uh, jo, det jag tänkte säga var... Nej, det, det jag tänkte säga var att jag tyckte ju att det här är ju kanske den mest så här samlade. Och för att använda ett bra engelskt ord, mest lucid kan man någonsin ha sett. Trots att han helt uppenbart lärde av typ allt. Och som sagt hade lite svårt att ibland skildra verkligheten så som den faktiskt städde sig. Och han är ju helt uppenbart och lite avklippt från verkligheten redan från filmens början men att det kändes ändå som att hans så här mentala förfall så var progressivt, att det var ju som inte att han var som så här batshit crazy direkt men ju längre filmen gick så fick man ju ändå en liten fingervisning om att nå, han, är han är förmodligen mycket mer skadad från en ålder än vad vi fick intryck av när filmen började så här Um, så att på sätt och vis så känns ju den här som en karaktär som redan en ganska lång tid varit nära att på sätt och vis gå över gränsen men att sen händer liksom för många saker antingen för fort eller på samma gång och att det bara på sätt och vis pushar honom men att jag tyckte ändå inte alls det blev som den här explosionen av våld som man har lärt sig att leva med i andra som så här Jakan-inkarnationer. Utan jag tycker på sätt och vis där man ganska organisk karaktär. Jag vet på sätt och vis än inte om den här Phoenix-jakan, om han liksom behövde en push för att liksom bli modisk och aggressiv, eller om han på sätt och vis bara behövde en bra ursäkt att han var på sätt och vis mentalt redan där, om du förstår vad jag menar. Ja. Men, ja. men jag vet inte vis om det var som så viktigt att till exempel om man kan ju fundera jag sa ju där när vi började den här recensionen jag tyckte den här filmen var så gott som fri från ett politiskt budskap och att det fanns inte så mycket som så här social justice shit där. Uh, att det som jag kan säga och varför som jag tror att den här filmen kanske talar till många Uh, fast de är riktigt värde Så att jag tror att mycket av den här filmens karaktär kommer från hur de porträtterar Gotham. Och hur de porträtterar de här människorna runt uh, Phoenix karaktär. Därför att Det är ju ganska kallt och det är ju liksom helt uppenbart att det känns som att det blir en sån klass strid, att de rika och, och, och makthavarna på ett sätt och vis är ganska bruska ja. och avfärdande och att de här ja. som lever i fattigdom och misär så de är helt enkelt bara arga och de söker något, något ställe att andas på och sen plötsligt om den här clownen och plötsligt har de hittat ska vi säga, den här stubinen de behöver Uh, och att jag satt ju hela filmen igenom och var lite rädd att ja när ska liksom Phoenix då skjuta ner liksom Thomas och Martha Wayne nu då Men där också liksom, att Det var ju en helt okänd person som gjorde det ja uh, och, och det är bra Att jag, jag tror att Det viktigaste är ju att Batman blir Batman Eller hur, eller hur, eller hur, am I, right? am I right? Batman Yes Uh, mm. menar, I något fall måste han ju bli Christian Balle och varför inte förr hellre än senare. Men uh, jag vet inte, alltså, jag tror att det värsta med den här filmen, uh, eller kanske det bästa, jag vet inte hur folk känner. Till exempel när jag var såg filmen ikväll, biosalongen mm. var så gott som helt tyst under hela filmen. Okay. Och där efter halva filmen, jag är ju som lite så sådär eh, progressiv noterad det här att, mm, att det är en ganska tyst publik och jag kunde se det när jag kom in. Att för det här var ju en av den största salongen i hela biografkomplexa och den var väl sådär halvfylld. Och jag kunde med mitt tränade redan känna igen de välplacerade nödpacken här och där. Så att det här var ju... En stor del av dem som kom hit så kom ju hit för att de var sålda på att yes, det är kan. vi gillar Batman, vi gillar all that shit så vi ska säga den här och whatever. Skulle de ha gillat filmen så skulle de ha liksom, äh, gjort ljud som The Hooting Dick calls They Are alla Avengers-style. Äh, skulle de ha hatat det så skulle de ha gjort jättemycket ljud. Men folk satt tysta. De satt knäpptysta. Ibland i de väldigt få helt tysta sektionerna så kunde man liksom höra folk andas. Liksom några säten bort. Och jag satt och funderade ju längre man kom och slutet Varför är det här? Varför är folk så tysta? Sanningen tror jag är att det här var en obehaglig film. Därför att folk märkt kanske under medveten när de såg den här filmen. Att oh fuck jag identifierar med den här karaktären. Jag känner mig osidosatt i samhället jag bor i. Jag känner den här växande klyftan mellan uh, löneklasserna och de sociala klasserna. Jag känner att det finns en vräda i mig som hotar att bubbla över för att allting är så fel. Folk är så äckliga, folk är som så vidriga med varandra och det finns ingen civilitet längre. Och att Jag känner att de är tysta därför att de noterar det här. Även på omedveten nivå, och de är lite rädda. De är, inte, de är inte så här äcklade därför att filmen är liksom så otroligt våldsam. Jag tyckte inte den alls var våldsam, inte med dagens måttmät. Uh, jag, jag tyckte inte heller att det här budskapet var så chockande och överdrivet heller att någon skulle ha, någon skulle säga, värderingar skulle bli helt överkörda och så slitna. Nej, jag tror det var det att liksom de såg i. I Phoenix karaktär lite av sig själva. Och de blev rädda. Jag vet jag alltså. I den biosalong där. där ja. Vivi såg den här filmen. Så där, där var det nog en del. Skratt och. huting och, och, och liknande. Och, och, och prat. Och så här. Men sen igen, ja, vi så såg vi, vilken... så, så vi ju filmen med, med, med de andra, så att säga, socialt, uh, så den sociala innegruppen på, på fredagen då den hade premiär och istället för att se den på en off-dag. Ja men vi vet ju alla vilken despotisk skräphög Borgå är, så här: uh, liksom här civilisation. Vi såg vi så den, så den ju i huvudstaden, man ja. nej, kom inte att säga någon om Borgå här i huvudstaden minsan. Ja. Mm, det var, men, min san. men det är ju någonting som hindrar att alla borgerbor bor få detta sågnet inte. Missan, hassade borgerborna. Men ja. men jag tycker som att jag tycker att i är där. värster borgerna. Jag funderar, mm, lite, jo, jag jag funderar lite sådär. Vad, vad tycker jag att den här den här filmen liksom som i princip berättar om en en, en ska vi säga en skadad själ som säkert också mycket lite i stil med vad vill, liksom, nästan Hitchcock-aktig mm. sån här mammarelation där men, men så att säga en, en psykiskt störd mor, modersfigur som i princip då också håller den här karaktären Arthur Fleck som en som är något av ett barn i så kanske en, en vuxen mans kropp. Men jag fick in intryck. Äh, att liksom, äh, jag älskar ju Francis Conroy. Äh, för att ja. jag kommer alltid att säga henne som den här briljanta Ruth, You're Six Feet Under. Äh, ja. Men jag fick aldrig intryck av vad deras relation var. Du, om man ska jämföra med någonting passande. Så till exempel hur. Penguin och hans morsa var i, säg, Gotham-serien. Ja. Yeah. Uh, utan jag såg ju nog som det som att uh, Phoenix-karaktär hade liksom full tillåtelse att gå och vara vuxen och ha sitt eget liv. Men att jag såg ju som med kanske den här goda sonen som ändå valde att bo hemma och ta hand om sin mor. Inte på sätt och vis att hon på något sätt uh, är maskulinära honom eller någonting. Okay. Jag inte jag, kanske ja. du såg mm. någonting jag inte såg eller kanske du ja, bara läser jag, jag, in din jag, egen jag, livssituation jag, jag, här eller jag vet inte. precis ja. jag, jag tycker mera, liksom för att det antyddes tyckte jag i mycket av den här karaktären Arthurs varande och, och så här som jag tycker att han att, att han hade ett, ett ganska liksom barnsligt sätt men han tänka... så talade om hans livsval då, att typ att han är clown eller någonting av den är modern som det att folk det här. Mera, no, mera, mera det här liksom det här, här tillväxten med fantasin över att han fantaserar över att vara där i det här programmet med den här programledaren Murray ja. som spelas av, av Robert De Niro och det här mm. att han han får, han får stiga upp där och han får berätta om, berätta om hur han tar hand om sin mamma och hur Liksom hur den här tar, tar hand om honom och håller om honom som den där och, och, och kallar honom för sonen som han aldrig som han aldrig liksom har haft att, att liksom i, i de här situationerna och Men, sen tycker jag också no. liksom i hans, till exempel hur han försöker, försöker dra det här sin stand-up-komedi mm. rutin mm. där det ju sen framgår att han han då så att säga skrattar tvångsmässigt eh, mm. genom största delen av den här, så, så tycker jag också att det liksom framgick lite i det här, liksom också det här förhållningssättet han, han förstår inte nyanser han, han verkar liksom gå, gå tillbaks till, till lite alltså liksom, i mitt tycke, liksom, i min upplevelse en barnaktig mm. barnaktigt förhållningssätt Mm, ja alltså jag skulle köpa det om inte det var för vissa av de här um, väldigt introspektiva tankarna han lägger fram när han talar om den här socialarbetaren till exempel eller okay. hans lilla slutkläm när han sitter där med Robert De Niro i studion innan han skjuter någon spoilervarning uh, mm. men <laughs> yeah, fuck you nej men um, jag vet inte för att du kan ha rätt. Uh, du ser helt uppenbart nyanser som jag inte ser. För att jag är ju ganska skadad själv som vi alla vet. Uh, men att jag tror att om man letar efter sådana här saker så kommer man ju hitta dem. För det känns som att acceptera vid den premissen så måste vi ju acceptera att nej, kanske han var så gung-ho på att liksom att, att Thomas Wayne är hans pappa eller att, att Robert De Niro liksom tog ett så här faderskapsintresse i honom därför att han ville ha någon som skulle skydda honom eller ta bort honom från hans mor ja. och vad driver honom ja, till det gjorde men... för att innerst inne så visste han om den här agan och det här förtrycket och hans barndoms men han hade förtryckt den ja. och vet att liksom, det kan mm. vara men det kan också vara att man läser in för mycket där Ja, det, det, det så att säga den, den, är, den är så pass vag i, mm. i det som liksom, berättar Berättar stilen och de detaljer som förs fram så att det, det lämnar möjlighet till, till de här mm. tolkningarna men, och, och, jag tycker inte jag, vill in, jag har ingenting dåligt att säga om om, om Phoenix här tolkning här men, men så här, om jag, jag ska komma till att den här filmen så kändes lite som att någon hade tittat väldigt mycket på Martin Scorseses filmer som till exempel Taxi Driver Mm. Och, ja, ja. Och för att jag tyckte det var så mycket i den här filmen som jag tyckte att fick mig att tänka så att ah, taxi driver ah taxi driver Eller... <laughs> no, men det var bara för att du förlorade i Robert De Niros ögon där lite uh... no, no, det var ju det, det, det var ju säkert det jo. Men, men, men just taxi driver är för då... övrigt en film som jag aldrig har förstått. så att du säger ja. men uh... ja no, jag, jag har sett den det vill jag säker att 14 år sedan senast så, så jag kan ju inte säga men, men, men där var där var ju som där, där var ändå där, där finns tycker jag vad jag minns vissa liksom, liknande där är den estetiken som är ganska, ganska liknande jag skulle också vilja göra några kopplingar till den här Michael, Michael Douglas filmen den här, vad heter, Falling Down Mm nu kommer jag tyvärr inte ihåg att, nej, så det är en 90-tal okej, där jag tänka på vad The Game, men det är ju en annan film nej, det nej, nej, alltså Falling Down så handlar det egentligen om en man som uh, under uh, trafikstockning i Los Angeles får, uh, får en uh, form av psykbryt alltså, eller har någon form av så här uh, nu. No, men vem kan säga, ni relatera till det? ja Jävlar. ja liksom, en, men, en mental ja. kollaps var på och han börjar vandra omkring och hans som liksom, där i den där staden när den där väldigt varma dagen så blir allt mer och mer våldsamma. Mm. ja alltså, he, jag så ja en helt relaterad Jag minns senast vi gjorde en road trip. det var helt samma grej så, så jag ser på något sätt liksom att den filmen säkert har varit varit där åtminstone i mitt Mm. med min referensram så tänker jag att det liksom är liknande, liknande mm. grej. och det är inte för det att jag skulle liksom empatisera och tänka till något sked att, ah, men att han är ju berättigad att gå och skjuta till exempel Robert Niros karaktär men, mm. det, men att det blev det, så här ja. liksom att, ja. mm. men, men du var det, det är just det där jag tror att det här är en sån där film där man måste välja att liksom är hans skulle säga utlopp och, och, och liksom modiskhet, är den berättigad? Eller inte? Äh, var det ja. liksom berättigat att liksom, han köpt när de där fittarna på tunnelbanan? Äh, ja. Eller var det berättigat att han köpt Robert De Niro? Äh, eller ja, de, eller hans, att han, men... han stack i hjäl eller slog ihjäl sin, sin tidigare kollega? Jo, och att jag tror att skulle man gjort det på ett annat sätt än just det här sättet som de gjorde på den här filmen. Så skulle jag ha varit irriterad. För att jag tycker att det är för uh, så här. Uh, Open-ended. Eller liksom att det, det, det tar ingen ställning till något. På sätt och vis. Men att här så är ju tycker jag det är fina. Att det kan vara båda och. För att um, ta nu fallet de här jävla i tunnelbanan. Jo, de är yeah. assholes. Och jo, de yeah. anföll honom. Uh, förtjänar de att dö? Förmodligen inte. Mm. Så här. Det som var intressant, men de var ju förmodligen reaktionerna efter både vad det pushade Phoenix-karatär till och hur liksom hela krutdurken Gotham på sätt och vis tändes. Yeah. Uh, men att, om mm. vi ser på de andra, om vi ser på den här medarbetaren, tekniskt sett så var det ju hans fel att han blev avskeddad. Tekniskt sett så hade ingenting jag skulle göra om inte han ska uh, smussla på det här vapnet på honom tekniskt sett är han ju en rat bastard för att han är bara där för att rädda sitt eget skinn och försöka. Yes. Så mm. så att, men vet, liksom, kanske, han, kanske det enda rätta rätt sättet är att knife honom i ögonen. Who knows. Mm. Uh, och sist som man ser på Robert De Niros karaktär så att uh, man säger ju liksom på ytan så tar han ju dit honom för att på sätt och vis paradära runt honom och för, försöka få med som så här billiga skratt på hans bekostnad. Ja. Ja. Äh, mm. Men om man ser på de här scenerna där de hade bara mellan varan, som varandra emellan yeah. så var han ju vänlig och generös. Det var ju något mm. Så Nä, nej, nej, det var ju hans, hans manager som var, var det där. Vi mm. är i den där korta scenen. Äh, en liten shout out där. Därför att, ja, Uh, yeah, alltså Mark Maron jo exakt uh, bara därför att jag har sett den här uh, glow <laughs> på senare tiden Glorious Women of Wrestling uh, ganska intressant så är uh, som i och för sig liksom bara börjar gå runt i cirklar och gör mig nu den här tredje senaste säsongen men en sån där karaktär som, som att man var trövda att de pätade in honom där på samma sätt som Shea Wigham är där Uh, yeah. men no, ja, det var en liten det var en liten mm. sidnot där sidnot kan man yeah. säga I don't know. Um, anyway svängelska jo nej, men alltså, det, det kan vara både och, och att kanske där kan man ta in dina teorier att kanske han är för barnslig för att säga nuanserna kanske inte han säger att, att här har vi en talkshow host som försör, hans jobb att, att bidra med underhållning men kanske han samtidigt försöker ge den här uppenbart kasta stand-up bara en break. Och liksom att Okej, okay, men här har du en ja, chans. Det, det, det tror jag definitivt inte. Ja, ja, ja, min tolkning var ju nog att han var där, som du sa, förrän. För att liksom dra åt sig billiga skratt men till exempel... Den bilden fick jag nog av, av det där. Jag, jag fick det snarare som att för en liten stund så verkar som att De Niro's karaktär inte riktigt kände igen den här vem den här uh, Arthur Fleck då? Eh. eftersom han, han sa ju där att, att kan du, could you introduce me as Joker mm -hmm. så sa han ju att jo för att det var ju det du kallade mig när du visar mitt klipp. Jo, men när visar jag äh, och, och då, liksom... då, då så han, han ju ut sådär liksom att... Alltså va? Jaha. Jo. Men när visar jag hur liksom så att säga avklippt han är. Från att det skulle vara någon sån här avsikt att göra narr av honom. Att liksom han går bara på underhållning och liksom... Okej, okay, men det här talar folk om just nu. Vi gjorde det som en gag och liksom nu kommer du hit. Och så talar vi lite om det. Inte tror jag att det kanske fanns så mycket som så här... Vet du, humanism eller att det skulle vara någon sorts av almosa. Men mm. när ja, han var där så att okej, okay, det här händer i Gotham just nu, är du med medveten om det? Ja, men du vill säga ut, så ut okej, okay, vi bara förklarar det sådär. Du presenteras presentera som det här, that's fine. Uh, bara inte göra så här och så är det väl well, okej. Okay. Okej, okay, have a good time. Det känns inte riktigt som aktionen av någon som är liksom en dirty bastard för om de bara vill att han ska paradäras runt där så de fick skratta med sig så de skulle säga, okej, okay, lose the makeup. What the fuck is your name? Stand there, yeah. look pretty. Don't fuck up. Och vi ska yeah. inte heller glömma att liksom Arthur Fleck så gick ju egentligen dit för att skjuta sig själv. Ja, jo. Precis, det skulle vara hans punchline på en... en Knack-knack. The Killing Joke. Mm, precis. Jo. Uh, vilket. det åt andra hållet istället. Ja, men det var ju ursprungligen det som den här filmen skulle bli. En uh, tolkning av den här The Killing Joke. Uh, de hade ju okay. faktiskt. Uh, de hade ju faktiskt Martin Scorsese som skulle komma med. Uh, jag tror producera bara. Men. Kanske till och med regissera i något skäde. Men det blev ju inte så. Men de skutar den här The Killing Joke från 80-talet. Den här Alan Moores grej. Igen, en liten överskattad grej från min grej. Men jag har redan pissat på alla vätten. så mycket så jag kan inte pissa off om de är. Jag måste säga att den här... Jag, jag. jag är helt glad att det inte blev en, en, en ny variant av, av The Killing Joke. Jag tycker att den, den fungerar inte som tecknad version. Alltså som tecknad film. Man gör ju den av redan... mot här för. Nå, ja, jag jag tänker att de gjorde en tecknad version av den. Jo, jo, jo alltså de, de har gjort en, en tecknad version av det jag tycker inte att det, det liksom riktigt fungera. Uh, men, men, uh. men vad jag, vad jag börjar fundera på nu när du sa att det här var liksom, just 80-talet. Mm. Var det något som... Liksom, spelade någon roll att det här var på 80-talet? Uh. Förutom, förutom att jag, jag började fundera så här nu att hur är hela världen skulle en karaktär på, i början på 80-talet eller en person kunna gå på sju olika mediciner sju olika psykmediciner vilket han säger där och, mm. och inte liksom i princip bara fullständigt liksom sitta och reglera ett hörn och inte heller verka uppleva något som helst effekter av när det sen sägs att ja, men att socialtjänsterna dras in här att whoops, du får inte din medicin mera ja, men, som jag läste, att någon sa att att The secret to Joker eller någonting. Så var ju någonting i stil med att så här fritt översatta formuläret från engelska. att Den här filmen, om man ser noga, så handlar ju om den här killen Fleck som är helt normal men förmodligen lite av lite depression och, och angst och tar medicin för det. Och det som ingen ser är att så fort medicinerna upphör när socialtjänsten försämras så blir han värre eftersom man slutar ta på medicin. Uh, och jag sa att, well, projecting much are we. Men, maybe. Det är ju ett intressant argument. Kanske är det så. Vem vet. Mm. Men. Politisk <laughs> ja, och är det ett politiskt budskap? Ja, men vad du söker du ska finna. Att liksom ja. att jag skulle ja. kunna säga att hela den här filmen handlar om att Arthur Fleck var gay och inte vågade säga åt någon. Och att mm. om jag bara börjar äta så kommer jag hitta belägg för det. Oh, men vedo, han, ja, men han hade en sån uh, vid avighet i sin egen kropp och han liksom förtärde sig själv så att liksom, han måste att folk skulle säga honom och säga att han var obekväm i sin egen kropp och att, att runt andra män så var han alltid, alltid ett lede men runt kvinnor så försökte han dominera och erövra dem för att på samma sätt erövra han sin egen sexualitet och man kan bara gräva ner sig i sådana shit men jag tror det här är en sån film där man kan sätta sig på nästan vilken käpphäs som helst och sen så kan man rida ut på något korsdåg och att det här var vad filmen handlar om dinosaurier dinosaurierna yeah. finns fortfarande att men för att gå tillbaka nu till den här frågan som du satte ut för en liten stund sedan när du helt flyger iväg universum så att um, problemet tror jag med Gotham uh, i största allmänhet att det lever ju för evigt i någon sån quasi någon sån här hybrid mellan 1920-talets New York äh, som Gotham på sätt och vis en någon sån här äh, liksom manifestation av. Och liksom den här pulpäran och samtidigt liksom den moderna eller någorlunda moderna tiden. Äh, nu tror jag att de hade väl äh, satt en ganska specifik datum på den här. Och jag tror att det var väl meningen att det skulle vara 1981. Ja, för det var om jag förstår rätt så det till exempel den här några, några av de filmerna som man ser att de spelar mm. går på olika biografer som skulle väl tyda på det jo. Uh, så att, Men du frågar om det spelar någon roll um, Ja, spelar det någon roll att det är liksom 80-tal Jag tror att det spelar en roll av en väldigt uppenbar anledning och, ett, och det behöver inte vara så det kan vara en effekt av att de glömde det men att det här är en aspekt som de glömmer i så många moderna filmer som är så måna om att ta plats i nu eller till och med ännu tidigare tillbaka och de misshandlar det här konceptet hela tiden och det är väldigt enkelt koncept och ett koncept som vi vardagsmänniskor tar för givet på det är social media mm -hmm. därför att uh, om den här filmen tog plats i en värld med liksom effektiva megapixel uh, kameratelefoner. Mm. Skulle inte en annorlunda film. Uh, plus att man, man på sätt och vis undviker ju ganska smidigt hela den här woke-ären. Så det är ju också en, ett litet plus i kanten kanske. Uh, men kanalisera den här filmen på sätt och vis så att säga hårt 80-tal, tyckte jag det inte. Nej. Nej. Och, och det var ju egentligen lite intressant alltså Eftersom det då porträtterar 80-tal mm. Så hur, hur vanligt skulle det vara Att någon sån här Liten liksom, Liten Liten liksom Klubb skulle ha någon som faktiskt liksom, Filmar så här, liksom stand-up Komikers nummer Och sen ännu liksom skickar det Ut någonstans så att de kan få tag På det det, att ha... att, att det... ja. Men klart, man måste ju liksom, i viss mån liksom, suspension of disbelief här Jo jo, att det störde mig inte, du sa att de inte hade kameror på 80-talet Nej, nej, nej men, men, det, men man kan ju inte tänka sig att, liksom, att ah, titta det här är ett klipp, this went viral <laughs> väntas nu um, um, väntas nu T 30 år tidigare um, vad än man gjorde då <laughs> Ja Sätt, no, men, kanske någon Man hade satt upp en riktig fin aschig bild på någon VBS någonstans mm. som du måste ringa till med ditt VOD-modem uh, men <laughs> inte att jag men alltså, spelar det någon roll uh, kanske maybe spelar det roll för dig så får spelar det väl jättestor roll uh, men för alla oss normala människor så tror jag ändå att det här var nu en film om Arthur Fleck. Ja. Okay. Arthur Fleck mådde inte så bra. Uh, och mm. Men i vissa fall så var han den mest uh, ska vi säga mentalt friska personen i rummet. Uh, och sen bara äska-lärare. <laughs> uh, så att... Tror jag att det de finns ju så ett stort slagsmål om att no, men, är han jokar? Och i så fall suger han. Eller liksom, är han inte jokar? Men för fan är han en fysiskt mätt jokar. Att som, well, you fagget, take this too seriously. Vilket är ju ganska ironiskt för, du vet, I so serious. Att, kan, som sagt, att, liksom, kanske han bara inspirerar Jockan. De kommer att liksom ha Mark Hamill's röst och gå runt och liksom kidnappa Gordon och liksom hålla på en massa crazy shit som ni kids gillar. Eller kanske han blir kan? och du Kanske han reser sig liksom till sin position och han sin nya ställning i Gothams äh, begynnande undervärld. Och börjar ta till sig organiserad brottslighet och vara crazy och skratta och skär sig i mungiporna lite. Who knows, who knows. Eller på mentalsjukhuset i resten av tiden och slaktar administrationen. Who knows? Mm. Alltid veta att i något skärdekom är Batman. <laughs> Finns det något annat som betyder någonting egentligen? Mm. See, I know what you like. I'm with you. Bra ja uh, alltså, gällande, gällande Batman så för mig, för mig så kunde det lika bra skippa hela den där liksom dödsscenen med eller liksom, det var ju en Antid döds -scen, liksom, eller det här av Bruce Wayne's föräldrar uh, jag, jag tycker så, liksom att det, ska, det, var, det var en full, det var så fullständigt ut. Onödig sak um, alltså som sagt att Bruce Wayne behövde inte vara i den här filmen precis som Bruce Wayne inte behöver allting som liksom, osar lite DC. Alltså is fine. We, we can survive. Förmodligen. Uh, men. Jag är ändå glad att det skedde som är i förbifarten. Och när det skedde så kändes jo. det som att. Okej okay, det här var väl ganska organiskt. Uh, det som. Om jag ska nämna. Någonting negativt med den här filmen. Uh, jag. Ja, lite gush idag, lite ovanligt lite okategoriskt gush, lite försiktig gush kanske det var en som inte gjorde mig våldsamt, arg och aggressiv och fick mig att sluta ta min medikation och bara gå på en killing spree uh, så om man ska säga någonting då negativt så att den här musiken att yeah. i något det så tycker jag det blev lite för mycket heavy på de här stråkarna att liksom att i något själv det som att jag är inte musikalisk på den visan. men jag säger att någon satt och spelade. Uh, viol, basviol. Så, är det så, här, mm. i något så var det så in Och i något så var det som sparsam, men sen så bara det kom som hela tiden. Och det var så högt att det blev liksom yeah. nästan lite som sagte påträngande. Ja. Um, yeah. Väl well, de här andra musikvalen så att jag antar att de passar men det som det klickar inte på samma sätt som jag tycker att många andra filmer har som sagt att, amen, att det var bara den här, jag gillar den här garrig <laughs> Kanske bara för att jag är liksom lite svag för som showboating och att. Uh, och jag har som liksom, Joachim Phoenix och kanaliserar ju verkligen liksom sin inre uh, både liksom, Chaplin och Astaire där att jag menar, jag tyckte han var suverän hur han använde liksom skulle eller utrymmet i filmen att han han uh, som liksom, ägde ju faktiskt nästan varenda scen fysiskt som han var i um, men att som jag vet inte det kändes som att den var lite sådär att hmm, kanske man ska kunna gjort med det här. Och den andra grejen som jag tänkte klaga lite på så är lite sådär Lord of the Rings problem. Att too many endings, man. Att det drog ut alldeles för länge. att Till exempel, jag tycker filmen ska kunna sluta därefter att han har skjutit uh, den här uh, Murray- Liksom sen när han gick okay. fram, fram till kameran och skulle säga någonting. Och det ut där. Där skulle den kunna sluta. Riktigt bra där. Uh, men sen så var det fortfarande sen. Där när liksom stanbrinnar och får fram till taxin. Och så måste man klippa in yeah. Bruce Wayne där. Så står han i bilden och liksom. Och riktigt fantastiskt bra sen. Där han liksom smilar upp sig i sitt stora bräda röda län. Och ser över massorna. Och där skulle den jättebra kunna sluta men så måste man ännu en sen nästan tala med en psykiater där och så måste man ännu en sen när hon som liksom vandrar iväg eller blodspår och slutligen blir jagad och då hade de ändå satt en the end där så, men det här kärlek filmen redan slutar fyra gånger så det känns som lite att uh, It's mm. a bit too much cake. I can't have any more cake. Stop forcing cake. Yeah. Mm. It's good cake. Det, det det var jag kan säga att någon rätt. av de där scenerna var dåliga alls, men att det var, som, det var för mycket. Att jag pick one, Vito. Mm. Ja. ja. Ja, det stämmer ju nog. Jo. Stämmer nog. Jag, jag vet inte, jag skulle kunna sätta fingret på att vi kan de där när jag tycker att skulle ha utgjort det bästa slutet men att men det var jag vet inte, där, där fanns ju kanske en sån, en, en sån detalj som jag noterade att då han var i, i Arkham mm. så var det, ju, det var ju allting var gult och allting var slitet och, och söndrigt där mm. äh, men sen när han satt där i slutet av filmen mm. så var det ju allt jättefint och vitt och, och rent. Mm. Vilket, vilket är väl, jag antar kanske att man funderade att skulle det skulle ännu vara liksom en sån här att är det här sant eller inte. Men, mm. Men jag undrar om det var något sådant stilistiskt var för att allt mm. den vita så det är ju ganska hårda så att tanka på Kliniskt sterilt och en, en säkrad pristin yeah. tillvaro mm. i en, på en anstalt, och sen så ger det ju förstås då extra pondus till att han sina röda blod sparat att han är där att ja, förstöra. Så jag undrar om det kanske var ett stilistiskt vad som nödvändigtvis yeah. behöver vara knutet så mycket till, men ja, att, till något Jag alltså, liksom är inte det, det, ens det, så mm. att, men det gjorde ju du, din mm. nerd. Så, ja. Ja. ja, du har helt rätt Ja, ja men ja. du har rätt Vilken jävla kakafilm Satananamma och ser på skit De kan inte ens hålla liksom sina mentala anstalter så här ja. Överensstämmande scen till sen. Vilken bullshit ja, nej, nej, nej, nej. Hördu, Gå, gå inte in Och gör narr av, mina, av Min observationsförmåga Den banner mig inför jag tagit den observationsförmågan Då jag är på jobb Så jag måste vara glad om jag någon gång får den Ja, men när man spelar med en, en kortlägg som redan är stackad mot dig så du vet ju vad du behöver för att vinna, Nikolaj. En joker! Jo! Och det var för att kanalisera den här filmen nu så att just där så skulle vi ha haft ett jättebra slut på den här ja. recensionen. Det men vi, vi, vi, vi slutar ju där. Just keep going yeah. and going and going. Ja. Mm. ja, på talande måste vi diskutera lite mer kring skådespelarprestationer här eller du drägglar du, du, du ju lite över Phoenix över ägande av, av scener uh, Vi kan uh, Jag vet faktiskt inte mycket mer jag kan säga om Shaqin uh, men att om du vill garsla lite så att please be my guest då, alltså inte, inte vet jag ju heller om jag kan säga kan säga mer jag tänkte i liksom, så visso jag har någon som liksom Arthur Fleck det var inte så som så att jag sa att ah, ja att här är här är skådespelaren som spelar Arthur Fleck. Mm -hmm. att, att att på så sätt så tycker jag nog som var jag imponerad av den här liksom, Hans tolkning. Uh, sen kanske gillar jag speciellt hans uh, skratt mm. uh, för, för att han faktiskt Det var flera gånger som, som jag nog satt själv tänkte liksom att, att det där måste ju göra ont att, att försöka få fram Och, och just mm. den, här, den här tanken på att man lite håller på att kvävas Av ett, ett, ett skratt mm. som bara inte vill sluta Mm. att den det var det, det var ju som jag, jag uppskattade den den liksom den detaljen där och vad jag förstår så var det ju en mycket medveten sak um, alltså han hade ju sannoliken förberett sig för den här rollen uh, han hade ju gått ner liksom nästan 25 kilo och uh, han uh, mm. han hade ju studerat Folk ju som lider av liksom så här äh, patologiskt skrattande och så här. Um, mm. Så att <coughs> äh, sen så om jag minns rätt så var han väl att han ville ha um, inspiration av tidigare så här. Nej. Jag i någon form om så långt ska jag ju nog senare men nog syns det nog. Um, jag vet inte, liksom, jag har ju som själv kanske riktigt bestämt mig om den här karaktären är liksom, den här Jakan som vi alla känner och älskar mm. frågetecken. Yeah. Uh, men att det betyder inte så stor roll för mig. Uh, jag tror bara att alla scener har var i som make sense. Uh, och man kunde säga hur man gick från A till B. Och i alla scener som den här handlingen placerar honom i, så tyckte jag att han, han agerar på ett sätt som både trovärdigt och inspirerande. Att liksom så här: skådespelarmässigt för sin karaktär. Och något annat kan jag egentligen inte säga, för då måste jag som gå in och spekulera på avsikt eller liksom mm. vad det betyder för den stora skulle säga. Gotham-universumet att jag vill inte mm. för att jag tycker att well, what the hell, liksom karaktären Archer Flack så passar väldigt bra in i den här världen, den fungerar genom uh, Shaquine Phoenix och hans prestationer så att maybe that's enough Mm Ja, um, ja. Men vem vill du diskutera här näst? Nej no, no, no, jag vet nu inte alltså jag funderar så liksom att har jag något att säga om Robert De Niro men men, men det känns som att det var, det var Robert De Niro. Um, jag tänker säga så mycket att jag gillar Robert De Niro yeah. men jag känner oss att nästan vem som helst så skulle kanske vara en bättre tacksjåhals än Robert De Niro. För jag ser en Robert De Niro som en talk show host. Sorry. Yeah. Men att, liksom. Mm. He doesn't have that. Han är inte en Kuhn han är inte en Lena. Yeah. Han är inte liksom ja. den här personen som... Kanske vi vem... ha... borde ha John Oliver där. <laughs> ja. En britt på amerikansk tv, va? Vad är det? På? Ja. Utan, vad helvete. Nej, men, äh, nej, men nästan, nästan vem som helst annan Det som var roligt, mm. eller det som var bra med den här var att han gav väl pondus och det kändes ju som den här konversationen och de här ska vi säga, räna anklagelserna som man hävd mot Arthur i slutet av filmen så yeah. kändes väldigt så här att den levererades ärligt och öppet från Robert De Niro uh, och att yeah. det kändes som att, jag undrar om inte liksom De Niro kanske själv tyckte att nu, no, han är antingen en skicklig skådespelare men det kändes som att han faktiskt anklagar från hjärta alltså så här kan man ju inte göra Ja. Och det här moralisärandet så passar. Men det jag bara köpt inte. Mm. Robert De Niro blir nog lite typecast. till sist, han är ju den här sura liksom halvmafios och gubben. Ja. Um, och nu vill jag inte liksom förringa hans prestationer uh, på Vita dukarna, att han är en skicklig skådespelare och han har ju många bra filmer och tolkningar. Men de är lite samey. Han har nog en sån här bekvämsord som man ofta faller i. Och till och med här som den här Murray Franklin så tycker jag han följer lite. Det är väldigt det är liksom att Robert De Niro spelar Robert De Niro. med den här filmen heter han Murray Franklin. Och han är en talk show, yeah. talk show ja Ja, ja, ja, ja. Okej. Okay. No If you say so. Men det känns som nästan vem som helst utom Robert De Niro kanske. Yeah. Gjorde han det dåligt? Oh, nej, men you're not hearing what I'm saying. Så, so. Vill mm. um, du säga något? Vill du inte säga någonting om Robert De Niro? Uh, nej, nah, nah, alltså det, det kändes att det var Ta bort den där födelsen. Det, det, det. Det, det var Robert <laughs> De Niro. Robert. Ja. ja. ja. ja. Mm. Så so, so, so nej, jag kan nog inte. Inte säga jag tycker, om jag kanske hoppar till, till det som du nämnde tidigare Francis Conroy däremot som, som då Arthurs mor Eller mm. adoptiv mor mm. uh, Så ja, Det känns på ett sätt att hon spelar I en sin En, en liknande roll som hon spelar i den här American Horror Story mm. uh, Serien Och, och det och det, det kändes där som att, ah, okej, att hon, hon gör det här. Mm. Så jag, jag vet igen inte om jag... Jag, jag, jag tycker att den fungerar, den där, den där rollen. Där, men, men jag vet inte om jag blev så som liksom att, oh, att va, var bra. Mm. Mm. No. Jag tycker att problemet var att liksom hon gjorde inte så mycket. Uh, att jag vet yeah. att det är en stor konst. Uh, Speciellt på film att göra så lite som möjligt äh, med Eller Liksom så här små, små årtag så där. Och, och vad som yeah. är perfekt. Och jag tror att hon, för jag vet att Frances Condor kan spela taket av ett hus om det krävs. Äh, yeah. Men att hon var ju som sådär ganska liten och mousy äh, och jag menade den enda gången hon blev lite intressant för när de hade liksom den här diskussionen efter att ha öppnat hennes bräder då sa man ju henne knappt heller så yeah. det är ju väldigt svårt att veta vad som rör sig i hennes huvud för man fick aldrig veta men den här filmen handlar inte om Pennyfleck den handlar om Arthur Fleck. så jag antar mm. att yeah. vi får väl bara vara glad att hon var där, I guess men yeah. mm, ja ja, tvärtiga. Uh, jag vet inte heller vad jag ska säga Om den här Sassy Beats <laughs> ja, ja såg väl bra ut hon Så. Ja det, det var ju det var en väldigt liten Liten roll och jag tyckte liksom att det, det gick inte heller hemskt långt Med, med den här hans liksom, här, alltså, Hur mycket Hallucinerar han Egentligen Not Tillräckligt liksom, jag tycker det var en ganska bra scen där han satt där. Att liksom... på, på soffan. Jo, för jag tyckte jag agera på ett väldigt så naturligt sätt. Att, liksom att, att, kan du snälla gå där här, ja. liksom den här. som den här chocken och skräcken var verklig. Så inte, alltså hon spelar nog ja. helt bra. Uh, men som sagt mm. att det är sådana karaktärer karaktär som man glömmer bort typ två minuters senare för att storyn fortsätter. Liksom att, Ja, ja, ja, oh, ja, ja, ja that, precis. That one, ja, ja. Men som alltså, så sagt inte var hon viktig för att, jag men hon existerar ju på sätt och vis inte alls som Arthur Fleck tror att hon existerar, alltså att det var Nej. ganska, att det skulle bara vara konstigt om hon ska ta upp någon så här överdriven mycket filmtid där. Men jag börjar ju precis men jag måste ju säga att jag börjar ju faktiskt misstänka den hallucinationen redan innan blev uppenbart där bara för att allting som hon gjorde när hon var med honom var ju väldigt så här uh, ska vi säga, sterilt och väldigt så här uh, baserat en, enbart i ord. Så här. Det fanns som inte som yeah. så här naturliga som ska vi säga, kramar eller liksom vad du man agerar inte så här som ett ska vi säga, dejtande par gör eller någonting. Um, så. So, jag hade ju mina misstankar. Ja. Yeah. Men att när det visade det var ju exakt så så inte var det här någon som sa att oh, yes, I'm so smart. Men det var som att ja yeah, då. No. That sounds logical, yes. Du, du känner igen din egen dating-situation. Alltså jag har ju nog många gånger funderat, Jag brukar ju säga bevisligen har jag haft sex två gånger för jag har lika många barn. Men att men inte värt, ja, nog kan jag fantisera dem. Och, liksom, mm. Så mycket som de luktar så nog kan det Jag bara fyllt två potatissäckar och försöker trycka i dem gröt en gång om dagen. Och uppdatera min mm. Facebook-status att världens bästa pappa. Yes. Ja. Mm. ja, så är det. Mm. Då kan du ju minst kalla dem för att det är dina mukulat. Jo, <laughs> liksom... Hej, varför har du två uh, potatissäckar i soffan? Det för det är två potatissäckar. Haha, det är killing joke. I've never had chill. Titta inte till uh, so, Det är roligt. för Jag är till att jag mördar någon och satt dem i liksom, min kylskåp och frys. See. Men ja, egentligen ja, så, har jag, så har jag gjort det. Så därför är det är kul. Ja. Det ska see, du, och det där skulle kunna vara ett helt bra slut. Också. ja. Det är bra slut Och sen så gick jag och öppnade frysen och titta på likorna. Ah, ah, ah. Och liksom fade to black. Att, jättebra. Så. Vad gör det ju med sånt? Ja. Mm. Det är inte så lätt. Mm. Ja, men inte är Ja, jag tänker det var ju en liksom en film med en rätt så. vad ska en liten mängd, vad ska säga, karaktärer. Mm. Och jag tycker att den, det var ju helt bra så. Jag skulle kanske vilja nämna det att jag tyckte det var lite uppfriskande att uh, den här uh, Thomas Wayne porträtterades som en uh, vad, vad jag skulle tolka som en, en riktig, riktigt sådär liksom ett riktigt rövhåll till republikan. <laughs> ja. Så är det. <laughs> att det, det var... Att, att det var, det var som så där för, för vanligen så framställs han ju som något av en, en, en ett helgon mm. åtminstone hur det ses ur, ur Bruce Waynes synvinkel, ur hans så att säga minnen men att, men att nu mm. då ser det, ser det ur, ur det här Arthur Flex synvinkel och, och så här så, så var han ju allt annat än, än liksom, en sympatisk men där är, det ju, där är det ju lite att vi vet ju inte att uh, Thomas Wayne så framstod i den här filmen precis som han tar dem eller han var ju på sätt och vis ansiktet för de rika och privilegierade i den här filmen yeah. att han framstod yeah. ju igen som väldigt brysk och avfärdande att liksom yeah. de här människorna är clowner och liksom rör, rör. jag menar herregud om twitter hade ett twitterkonto vad som skulle ha hänt men på mm. den uh, andra sidan vi vet ju inte, det kan ju mycket väl vara att Thomas Wayne hade stora planer för Gotham och vill hjälpa alla ur den här uh, ekonomiska svackan och liksom lyfta upp staden ur skiten på sätt och vis. Ja. Men vi vet ju inte för att du, du, du, du, Batman mm. plot. Så ja. uh, Men att jag menar, det är just det där att vi, vi får ju väldigt sällan skifta bekantskap med Thomas Wayne. Annat än nu Bruce Waynes väldigt idoliserande ögon. Så att nu är det ju möjligt ja. att han var en total rövhatt. Som egentligen. Ja. Så. So. Mm. Who knows? Who ja. knows? Mm. Me... Men kanske. Nej, men kanske så med den. Med den rövhatsanalysen så kan vi kanske börja här, på riktigt avrunda det här skämtet i avsnitt. Ja, ja, Ursäkta, oh, jag, jag är så upprymd. Uh, jo. Jo, ja, frysen att... Ja, Full frys framåt. Jag tycker om att kalla folk för rövhattade. Det är mig en otrolig... Känsla av makt och tillfredsställelse. Uh, mm. Mm. Ett litet s om du vill. Exakt. Nu öppnar jag för dig för att du ska kunna trycka in ett Jocka skämt där. Ja, nej, men jag har använt det redan. Nej, det var jag som gjorde det. Ja, Åh, ja. <laughs> oh, gå av! <laughs> Ja. Ska vi bara kasta lite så här slumpmässigt uh, ghetto-speak på varandra på svenska för att avsluta programmet det måste ju höra bra in i den här recensionen eller är, är du nere med det hund? Uh, gud uh, ja yeah. uh, ord till din mamma eller något sånt Ja uh, jo. Uh, Sami är i det här huset <laughs> tror jag <laughs> ja, <laughs> ja sen, sen måste du påminna om, om din favorit det där att min huvudsakliga afroamerikan jo förbli svart min afroamerikan um, jag vet det jag, ja. tror jag, all gettoed out <laughs> ja men, det, men, det, men ja, väl. det är väl så här För jag tänker som Det känns att den här På samma sätt som med den här filmen Så var man väl kanske lite äh, Dränerad När man var klar Ja Det var nog många varbölder där Som måste är och dräneras men jag tyckte det var en ganska sammanhängande recension att vi, vi, vi förföljer nästan inte liksom ändlösa äh, gay jokes eller hopplösa tirader alls det här avsnittet. Nästan. Mm, nästan. Och så fick vi utbilda våra lyssnare i lite modern ghetto speak Ja. ja. Jo, så där det är alla det våra hur jo, jo, jo, precis. Uh, utan att ta ställning till kön. Jo, att, uh, precis som den här filmen kanske allting inte behöver vara så politiskt och normaliserande och safe space och trygga varning och, whoops, wait a minute, strike that one uh, jo, självklart ska vi ha trygga varning och vi kommer ha trygga varning nästa vecka kanske det... beror det på vi. om det mm. kommer en check i postlådan den här veckan får folk checkar i postlådan längre jag vet det. jag funderar på att uppgradera mina referenser Ja, ja säg, säg att du får så kommer det säkert att hända Men visst får man man får ju sådana där. Det här är ett hemskt att avsluta den här filmen på så jag säger det är för många slut vi ska avsluta vi, vi hade en riktigt bra avslutning där för länge länge sedan och nu har vi bara mm. gått och så ja, hade vi en bra avslutning för en stund sedan och nu är vi på det tredje slutet så det betyder att vi behöver ännu ett slut Nä. för att leva upp till jockan Säger du att vi är bättre än Todd Philips Jockan? Det är vi ju inte. Nej, men jag säger att vi kan ju inte vara fullständigt liksom derivative här vad det nu är på svenska. Och jag är oh, säker oh, oh. på att vi kan. Men jag vill inte. <laughs> Okej. Okay. Ska vi göra det här lika? Nej, jag vill inte. Men om vi ska tala om det... jag tycker vi ska Nej, nej. Okej, men vi gör lite liten råd. Jag inte. Ja, ja. <laughs> Nikolaj, nu är du en bra resursen. Nej, det kan ju ske. Ja, sådär är jag. Ja. Tack. Mm. Mm. Tack att det äntligen har berättats för, för publiken. Nikolaj, en sån här mm. orelaterad fråga. Finns din flickvän på riktigt? Vad är det här för beskyllningar? Vad är det här för beskyllningar? Nej, det är ingen bekymring alls. Det är bara en sån här helt uh, slumpmässig fråga som inte alls har någonting att göra med om du är alltså, en bubblande hat mot din, ditt samhälle och en sån här aggressivitet ja. som bara ja. växer och växer. Och, uh, har du funderat ja, på att uh, göra stand-up på senare tid? Mm. Yes, so. okay. alltså, ja, du... så. Nej, jag frågar om du har funderat. I... På Aj, du frågade om jag funderar. Jo, Nå, bli vet inte du blir nu jag bara nej. frågar. Så sluta vara så aggressiv. <laughs> Nä. Jag har inte funderat. Nej. Okay. nej, jag, nej, nej jag, jag, jag tror inte så. Men Vad jag då? skulle inte ens skratta om jag skulle skjuta mig själv i huvud. Jag skulle skratta. Jag tycker det är skojigt. <laughs> Att, nej. Det är nog ett skämt som dödade. <laughs> oh God. Um, och du går fortfarande på alla dina sjukmediciner. <laughs> Hur tror du att jag klarar av det här? <laughs> ja. Fundera ja. kanske det är bra tillfälle att lägga till en åttonde och till och med en nionde. Uh, ja. Ja. jättebra avsnitt som vanligt hur lyckas vi hålla den här höga nivån av kvalitet varenda vecka <laughs> ja, men, det, det, vi, vi samlar alltid på oss nytt material precis som en bra stand-up komiker <laughs> din kämtare där ser du det skojigt för att Joker är ju du är på svenska det är så här, återspeglande det, det, det är roligt det är en rolig film. Men man får vara rolig 2019. Okej. Todd Phillips hade rätt. Man får inte vara rolig alls. Serious face. Varför så allvarlig? Okej, jag har bara en sak vill säga. Sen, sen så kan vi avsluta det här. Bara en enda liten sak. Ja. No, vad är det då? Kakka! <tryll> <tryll> <tryll> nu ska vi vara allvarliga. Den här avföringen blev precis allvarlig. Vi har ett seriöst program. <fört>